Посідали на підводи, а дружки заспівали, Відчинилися ворота, їде до шлюбу сирота. Марія ще більші сльози, Гнатові тремтять уста, але стримуються. Не личить йому ревіти, і не сила втриматися. Пісня ніби про нього навмисне зложена, І матінка не бачить, і батенько не чує. На шлюб виряджають чужі людоньки а коники шиї гнуть, і дружечки співають. Домаха обходить підводи молодих і обсипає їх зерном, намоченим у свяченій воді. Ворота відчинилися, йо рвонули коні, гната повезли попереду, за ним Марія. До шлюбу ще окремо їдуть. Під вінцем Марія бліда, як панночка, тільки опущені тремтячі вії та брови чорніють, та кучері, що вибиваються з під велюна. Гнат сухий і суворий. Обоє тримають воскові свічки. І ти, невісто, нарицаєма Марія, будеш лі вірною мужу своєму Ігнатію? питає священник. Марія ледь помітно кивнула головою, а з тремтячих уст вирвалося так. Свічки горіли рівно, ні одна не згасла. Коли відходила молода, як годиться, зачіпала ногою рушничок, на якому стояла, і відволікла його до порога, щоб щастя не лишилося стояти. А від шлюбу вже їхали разом на Гнатовій підводі. Кілька разів дорогою перепиняли їх снопом жита, хлібом та сіллю. Гнат брав на віз снопа і частував горілкою перепинщиків. Дома у домахи зустріли молодих святими образами та хлібом. Благословляли, молоді цілували образи та руки батьків, входили до хати і одразу ж за стіл, бо від самого рання нічого не їли. Не годиться ж перед шлюбом їсти. У великій світлиці довгі, понакривані столи. Навколо понасідало гостей, всі голодні, подають страви. Спочатку тихо та урочисто – але з часом, коли вихилили по одній і другій чарчині, настрій швидко міняється. Загомоніли, заспівали. Музики в цей час на дворі для парубків та дівчат грають. Там чути витанцьовують молоді гості, яким не годиться за столом між старими бути. Марія сумна, їла мало, не пила зовсім. Над, як міг, припрошував, підкладав їй, що видавалося йому смачнішим, годував цукорками, як дитину. Але вона все-таки сумна, думала весь час за корнія. В душі чула неспокій, здавалося страшний, вчинила гріх. Боялася кари за зламану присягу бути вірною до смерті. Але де ж він? Пішов і ніби в воду канув. Де він? В очах картини і картини. Як побачило його то вечора, як обняв її, сміливо, певно обняв. Його блискучі сині очі й у кучері. Ах, Боже, Боже, виривається тяжке зітхання. Що тобі, Марія? Чого сумна? їжлюба. Люба, візьми оцей кусник. Ні, ось цей, це найкращий. Та випи що-небудь, ось слив'яночка, яка солодка, як мед, густа. Дякую, Гнати, нічого, ні-ні, мені нічого, мені добре, не хочеться їсти, не голодна. Ні, думає Марія, він не такий вже дуже поганий, він добрий щирий. Не говіркий, але, Боже, не всі ж мають бути говіркими. Якось свикне, полюбиться, забудеться, що ж коли доля така? Видно, проти долі не підеш. Коли б він трохи певнішим був, як той, той сміливо йшов, а цей – скрадаючись. Той нічого не носив, не купував, навіть хотіла, щоб щось купив. Ні, брав її як свою і цілував, і сміявся. Цей же і цукорки, і хустку. Якось підкрадається, мовчить і вичікує. Але і цей сильний Марія чує його силу, сила його у витривалості, у терпінні.